والي زکه چې دنیا سمينه و خدای دلس نه لګی دا په خپل کار دنیا نه خل تاویل کوي دغه د تصحيح تاویلات کوو پریده په خپل حال باندې ويهلونه بالله جو قسمه کوي ستاسو مسكينه له منکو یقینا مندستاس ملګریو الله او ما منکو دا ستاس ملګری نه دي ولکنه قوم نه لیکن دا قوم دې ډېر پوخ شخت یرمدو کې بغیرت ابو ذل قروم دي دا تعال عزیز سامان کری دي حالت جو ور زیته غم هم کری دي نو نس پیسی کې نه دی را نو یی تو نه کې وی دي چې تامل ځان زه په مایدا چې او مغاراتین یاب لاسه دوه بردا تا شوډ او مدخل انا ايات انه ووته بل شوډ پیداګي دي زما کې لاندي ملکان ملکان کی خوشي لوالو الیه وهم یجمهون تبا زیارا ننده با تختی دلیر وامیرون باز ده منافقانونا مناغت سو دی المزو گفی صداقاتی ریب لگه پتا بانی پخیراتون بانی تشکل دقا که که تقسیمه یا بایت المال تقسیمه دیو بوگه اوح انصاب دیونه که پتا پا امیر با اترازونه که امیر با بدنامه دا امیر بدنامه پا امیر اتراز کل دانده چا خست شده زلخوی سره تمیمین و میو سره دو زلخوی سره یو زلخوی سره یمانی ده یو تمیمی ده در زلخوی سره یمانی خود آقا غریب چر آقا یو جمعا چی بول که نا جمعا که چی که خود دیده که آمبر سمسر دیده مینوها او در دوام دیه غریب کرده و چی اللہ پو که جناد که صرف ما و محمد رسول اللہ لزیر آقا او نور چال ازیر مور که و پیانبارسو همه لقا تحجر تواس شد خدای پاپ جنات پا راق جنات دی دوم را مطنگ آسی را ما تا پا او دا نور خلق طول بار فاتی کی خود خسر او دا تشه او نهایت مخلیس مسلمان ساده مسلمانو کنن زکر پیانبارسو همه جدا ساده را دا خبری چکه زلخویسره یمانی یو دی زلخویسره تمیمی دا خواری جو مشه او دا بلا پیانبارسو همه وزل مال غنیم دې انصاف نکومه د څو جینصاف کوي زه الله جل شانو د برنه امين غملې ممتازه مخاین وايي دوه مرز جلانو توراو است یا رسول الله جزاهو کا چې د دې سر پریکو م... یا رسول الله تمه ته جزاو کا نه نرکو کنه مرز جلانو کنه نو د شي نار چې بالکل آریو مناطق سم هه تندر گزار مې تمه ته جوړو کا هغه چې نا پریدا وا شمی و چې د دې د نسل څخه خلک براوزي د دې د نسلنا یاخ من زی زی هازا د دې د نسلنا بداشي قوم راوزي چې دا منځونه بډیر کړي چلاوه د قران بډیر کړي ذکر اذکار بډیر کړي ستاسو دا منځونه دا ستاسو دا ذکر اذکار دا غو په نسبت سره بډیر کړي و یخرجون من دین كما تخرج السام سا، من الذبیا دینه بدش وزي لکه څنګه چې غشي چې کوم جن اخلا غکار شي نه چوزي د دې د نسله خلق پیداکي هغه خوارجو خوارو ناغه بچي نو نا یادونه عللو سانی او یاقتلون المسلمین نو جنب کې د مسلمانانو سره به پرست به فری دی کافرانو مشرکان یم بچا شروع کی محمد رسول الله صحابيان او تحليق او سر ما خام سر خرول سر ما خام څه د پښی د د دا د خوارجو شواله وستی خداده جزمنګ ټول بزرګان څه کوي سرونه کوي زمو مستغان سرونه کوي نو لري دا باندې شعل کی راضی نو کی راضی نو نه لسه کو اگر په توجیه دلته کوي محدثین سرخرو جائز جائز نه راو نه دی ها سرخرو لري جائز خطر ته نه راو نری علي رضا یو زله ویلي چې په امره سره ویلو چې اننا تاسو ته پولیسارته جنابتن د هر و اسلام دې څه شی دی جنابت او د هر و اسلام جنابت و مين سمع ادي تراسي ومن سمع ادي تراسي دغه د ما جنما د سر سره دښمنۍ راوستل د سر سره می دښمنۍ راوستل سر سره وخرووب یې اریزہ بس شرطته وخرووب یې آیا علی راجالله مسل لندوږه دوا کسمه ریوا دیال یا خروول دغه د و ا درفادر دین شیدے رسولان دی, دی, دی زکه جبینو علی رضی اللہ عنہ سر اولی دینصار خرول ہصری جائز دی گناہ نہ نکنہ متو چو گورا وای چگمنو دا خود خوارج و دایو دا شرار و مذهبی شرار گنه یو نو زکات امباسم و چلاسری دا قوی مذهبی شر دا منو چ سارو مقام سر کرول ته ثواب و یوسری سر کرونی کی ثواب نشتا سر پکر ہوسی کی سواب څونه پریخصل کی څه ده سواب په څه دي دا شریعتي طریقه سره څه دي پری دي عمږي د او سرخ خبر نظر آزمون کړه خو الله یا اللہ سرخ روان کو دا کمناسکو کی دے سکر دا پرحاج مسم کی پیانباز اللہ حبر کردے وزکا پرحاج مسم کی پیانباز اللہ علیہ السلام سرخ رو لے دے سکر دے اور دا دید پارا چی سرخ رو باغو دنا گانا پڑے عربو کی دا یا دسترو ګونابیا ګان نو دا رسما تهولد پاره پیغمبر سمول شي الله په څور چپ دوران حج سرخ رین الله ترحمو کا دانه جو بکر کیوام سرخ رین رحم الله المحلیکین اته په ټول سلام مده معنی ته تخصیص د نصوصو په فیل د پیغمبر صلی الله علیه و سلم په بکر کی چې د سبب نه اخروولې په بکر کی چې هزار کی سر نو دا سر ته حید کی سر کراول دا ګړی دلیل شو پدې خبره چې پدې عام تو سره سر فرونه دا ثواب دی او رحم کوو رحم کوو الله فون موک ته دی او یو څه درو دریزل ویلې دوازنه کې ویلې دریزل ویلې خو په دوران حج کې ویلې په دوران کې ویلې حید روان چې په توماジナ هزار کې نه ویلې دا مولسه تو چته امبرا صلی الله علیه وسلم په هزار کې سره نجخ او حازر په سفر د حج کې درې جمله متریزه د ټیک کله ده جمله متریزه دی راشي هو موقدف کړل دا نه جمله متریزه میچړه هو خل سيد الجنينون دي کی ما منګیږي زه غزال رہی ما زاید شب ما ز ماګری چې څوږي او که سب شانت یی و زړاونې ګرز مای څوملګری نشته یم خو شیواد یواله مګری ته تاسو پېږینې مګری پېږینې نو هیڅ څوملګاتیا ما ساتلی زغور راستو ما څو ودی چې ما زرجه مګاتیا ول چی جهاد وګړه خبره پڅیږه دا جهاد شې خبره دا دغه غره په دوران جهاد چې سره بچنو سمې کنه سر بخره ضرورت تاسو باندې سره خرو چلې یای <ساڑے> سدیسر نشی ساتله پاپله بچدل خرهی بغن لګاهش چې په امبازو مګرول دغه رنګی سپارت تا وکه مو مخری خلاص شو و منو باجر منو زریال مزه کپتایب لګی شي صدقاجی ګماره مال صدقاجی فاینو تو منا کوت لشی دغه نارو خوشالی گی کی دې ظالم کڅوار کی نه زده کیږي خوشالي و الا میو تو ک دې لور نه کړی شي نو فایزهم ایزوم یستنا چې په خپشی ای ګره را مال رانه ګتول د الله لم یوته د عائشه د دیناري وا د ديره ميوا د سبيصا يابره روميله حلال دي وي هغه سره اياب د دیناري دايشه بندد اشراخي او بندد روپي بندد کمبل د کمبلونو ها بنده دروپیو د اشرفه بنده ان او تیه رضیه ک کوار کی خوشحالی ویلا نو تلم سر هیته کوار نه بلی خپشی و تعیسا وانت کسا اذا شی ک خلنت کشا کمبر هم سو می خدای په شدید شرمیدا سره چې دنیا توایڅ دولت ته ویل خدای ویل لري عبد دیناری واحد درهمی واحد دل خمیس اینو کې کړ چې پینسيون له ورته د ډبل ناغه خوشاله کیږي چې خیر مرواد را لراګ دا چې دا څه باندې چر راګ هه کو ورنه کې وای د دې خزې د شي د شي کما او د اپسال له ټلیفون را نکړي نو چې سا... ایسا وان تاسو الله دې وشرمای الله دې ذلیل کې ته امبار ځندا وایسا سلام تو کښا کته دې باندې راشي الله دې هغه مصیبت هم ولوار انهم كيفه چرحال وي ولوار انهم کچته جو رزور اج شیا غت زبانی چ الله کړي ورسرتي ام در اسرت والسلامه لکه ما جلی من نڅور کړي کنه پجه خوشاله شوې مې په تقسیم دې په ما سمجه خوشاله ولي الله ان ما نقسم الله مو چیرې کنه دې الله جل شنه ور کوم چې زو حساب سیل تقسیم ممکن دې امره سموي وقالو جو ویلې وی حسبن الله بسکه منو پر الله پوز دي چې مونږ برابرای کله الله تو په خپل مهرباني سره ور رسول ته عمر علي رضي الله السلام با, با, با د مال غنیمت خپل واسطه طبيب بمز راځي انو من لا اله الا الله راغونه الله ته تمالرو په حناین کې چې کلا په حناین او ازا کې چې مال غنیمت را جمع کړ د مکه هغه چې کوم توله کو هغه نو مسلمه وو د تن بازو سلسله خان ور کول خان بارول امر کړیو کنه او دي انصارو د مدینی انصارو جاجبه خبره ده اره نو ځوانان خبره ده په سختي کې کومغو و شي کله مال غنیمتونه په کوروارونو رااله نو د مکه اله کتلانو لور ته چې کومنګه سره مست جنګي دله د امر څنګه خبر ورسیدل چې را یو خیبات را جمن کړ انصارو وې انصارو دا, دا کوم خبره چې ما ترلاسه دي د او زمون کښرام ویلې نه مشرام خدا خبر نه کړي او دې کښرام دا خبره کړي ته امره څومره تويلي تاسو د ګمرانو زما په آیت الله تعالی هدایت نشي نک او تاسو چې ګمیننه زړیلې زما په آیت تاسو لا در نه نک او تاسو په خطر خوف کې زما په آیت تاسو لا امن در نه نک نن څارغې یو غېبهو جوړلې زلې او خجړلې بیا دې امره زووی چې تاسو دشي وای کړه نو یا الله ته خلک شړلې ماده منګل زې در نه ته ماکینه ایستلیه موږ درزه دا دنه تاسو مې له شه خپل ریکمان او بیا انس اورو چې تاسو دا ومنښ ویلای کانه که نو نو بیا ول په امر ساتو تاسو غوري زه چې مال دیور کوم په دیور کوم ما جداد منافقی د دې مال کوه اسلام کې کړه کی او تاسو دا خو کنه چې خلک مال دولت سره کورونته لا شی تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وی زمار بنین دی دی دی دی زمار و الأنصارو أنصار زما د بنين گوندی مثال ری د بدن جمیدی او الناسو دصارو نور خالد بہر جمیدی الأنصارو شعاری والناسو دصار نور خالد بہر جمیدی الأنصار زما شعاری والله یانصار چھ پکما کوتژین عربو زمانہ مزلہ ہاشم کلو نہ ہجرت نہ کنت ابن ابی لنصاری تہ ہجرت نہ یہ کہ ہجرت چھ پنہ وے زبایوسرے وید الأنصارو ہت پی خدا ہجرت چېره خلکو مهاجر دي سوې مهاجر دي ز سپک نظر کې مهاجر ته او خالداري مهاجر محمد رسول الله ته ټکې چي فخر کوي افتخار کوي چې کچه ته هجرت صفات نه نو ما بزان ته څولې انصار وې دي کی هجرت د انصاریت نه اوچته مرتبه ده زه غواړم زه د هجرت باندې فوکس این نماز صدقات اوس مصرف دی صدقه خی د زکات مصارف بتو کی این نماز صدقات یکنا صدقات د لپاره د مالی فرضی زکات د لپاره مصارف جوړ دی للفقرای او خلوی غفقیران مسکینان والاملین له اکر خلوی چې پرې کې کاروبار کوي او اسلامی اسلامي قانون مخرب دی او شراح ټلون چې زکات ټلون کې غوته دی المال کې ترخوا ته بیلويږي دغه مصرف دی والمولفتي قلوبهم اوا خلکې چې داغه د زغونو د اولفت لپاره ورکوئ شي مولفتو قلوبو معنی ده اوا خلکې چې داغه د اولفت لپاره چې اسلام سره موږ پیدا شیم مسلمانانو سره پیدا محبت پیدا شو مسلمانانو ته زړه ورشي کېدل لپاره ورکوئ شي واسیل یقابیه دا او دالنګي د مریانو اتمریانو زړو لپاره د غلامانو زړو لپاره مصرف شي پیسې والغریب منا قرضدار لپاره شي قرضدار چې قرضاري نه زکاة دا مسارف زکاة دیکنه وفی سبیل الله آده اللہ در ازاد پارا چکمه جهاد کی مجاہدینا آقا کی وفی الله سبیل الله نبرد زلیتل دا مجاہد منقتل غزات وابنی سبیل ومساپیر اللہ روی مساپیر اللہ روی در پارا هم نا چو سا اصناف شو اتا اصناف دیتوائی فریزتا من اللہ دام اقراضی در قدر اترامنا اللہ کو علیم پویده حکیم در حکمت فی سبیل اللہ د ریکواله مفاسرین د ذکر کوي یو قواله دی فی سبیل اللہ صرف منقتل غزاته هر خلک چې په معسكر وکي په میدان جنگ کې براتري هغه کوي چې با زکات مصرف کوي عام مفاسرین دا نظر لري چې دا فی سبیل اللہ د څومره ده ها مجاهدنا غازی څومره ده من قتل غزات اغ خلق چرخ پلکون تلی دو از ماسای با اسلامی چکم دنو جهاد پارا او پا اللہ داغا کی پراتت دی پر کن زکی پر سمگارون کی دق خلق دا فی سبیل اللہ دیوی اکسر مفصرینو دا نظر دے دویم قول دا دے چه دل تا فی سبیل اللہ عام دے من وجہ خواست دے من وجہ عام من وجہ دا مطلب دا پدی کی طالب العلم عام دے فی سبیل اللہ کی چوک دے هاں طالب الالمام دې یو اډانی حجي سبم دې دعا او فی سبیل الله هم دې درې څه خا څو شو څو کا شو درې او دریم قول په دې دا دې فی سبیل الله خطش یام کوي څه کوي خبسی هم ده مطلب ده ده چده ها غازی هم ده حاجی هم ده طالب هر اغا عمل چاگه کی سواب بی اغا هم پدید شکل سبی الله کی داخل ده لکا في جمع وجوه القرق في جمع وجوه القرق بی لکا البدایو وصنایو والا بدایو سنایو مشهور کتاب ده فقی فاقی داوه لید شکل سبی الله في جمع وجوه القرق بی. ټټور وګوره قرابې کې ده ار هغه چاګه چې ثوابي لکهلار جوړول د عام مسلمانانو لپاره جمعه جوړول د عام مسلمانانو لپاره او د هر کویستل د عام مسلمانانو لپاره داهو مسجد داخله پیسه بیل لکی ایمام رازي رحمت الله علی د امام کفال نه لکل کړه وې نقلل کفال فی تفسیر انbagai فقهای انهم اجل صرف إلا جني وجه البري من تدفين المطا وبناء الحصون وعمارة المساجد لان قر في سبيل الله عاما في القلي تفسير كبير کی امام راضی را خبر کړی دا چې دا ټول پڅی کی راځي في الله کی راجي لکا مدرسې جوړول شو دال کې چې د جمعتونې شو نو في سبيل الله عام دي تفسیر کبیر دارنگی لغاو تاویل فی معانی تنزیل دا خازین دارنگی محاسن تاویل دا امان قاسمی رحمه الله تفسیر مراغی روح المعانی تفسیر منار فی زلال القرآن دارنگی روز النزیر سبول السلام روزت الندیا المرأت على نشکات دارنگی بدایر سنایر الاسلام عقیدت و شریع دا شیخ شلطوت الفتاوش دا شریع شیخ شلطوت فتح البارید امن حجر از قلانی رحمت العالیهی نو دولسن جلد او درم جلد کی امام نووی شرح مسلم کی دا خبر لکلی دا چی فی جمع وجوه پر طول سوابی کارنو کی وی چی کم در مصرف کی خبر روز او رسی دای دومر کتابونو پا والا سرا ما پا روس کالی تاس زما پا زما پا اگر کہ جمهور بل طرف دی او چر جمهور سره بل طرف دی ما تاسو زما په په مدارس کې زکات را وره جماعتونو جوړولو کې زکات سره را وره خو پی خداده مفتی شفیع احمد رہی دا خبره کړی دی چې لکه تبلیغ په زکات کې شرط دی وایې کله وایې تم نه وچې تاملې په زکات کې شت دي نو دا قبلوونه ده پاره د جمعه چې کوم متولید نو هغه چې کوم نو قبض کی کنا ها کا کا لور کوي او زکات مال دا چې قبض کوي د جمعه چې بیا لږې اخلاص شي شو لای لا ما دې تواسته ولې چې کوم زکات په جمعه باندې کوي وکالته وکالته چې قبول کی نو څه قبول شې نو زکات ته باندې راو نا روا نو اغا با قبل او کنا با قبل او کنا اغا مالی کو دا زکاةن وصل جا لی همین نسلا تکا زکان لکن اغا چکم جنو تولی دیت چو مر کرده دیت کی زکان جنوزو ور کرده ابو دوت شوی شتی کنشتی اغا دیت خوندن چکم جنو در پاسناف و سمانیو چو خوندن و کنا دو دو مسلمانان چکم جنوزو جوڑی رپار اغا ور کرده دیت خوک کپیل چنو ور کړو په ها هو دې څنګه وینځي کنه او ما هویل کنه ما تا ته چې جمهور مصلحت دادې څنګه کیږي او که ما نشي ویلې جمهور مصلحت دا دې او جمهور څه څه چا ته وي ټول پوغادي او حتی مفتشبيسه پر دې مصلحت اجماع هم دې ما دا دومره ولا دې پره پیش کې چې اجماع به دې نشته ده درشل کتابونه علماء چې پیش ورسره د اجماع په کینشتې اودا هنين جمهور خدا غږی چې نه کیږي اودا دونه کتابونه علماء په پښتو اجماع په کینشتہ مسئله استلافیه ده درې اکثرو خلقو دا مذب دی چه فی سبیل اللہ صرف من قتل غزات دی حاجی پدی گنشتا تالیب پدی کنرازی انت یا نورو مساری وګورو با گورو په سے پا فقیر و پا مسکین کرا و مرا بشی او من کلا ردی کینی نو منگ دا ویلو پا اس کالی چه کچه تا منگ دا چه ویو چه پا زکا مداری سبانی زکا نو خلق بیا د ټولې د راځل لپاره مدارس مي چالي نو دا د جن کارونه بچوسي درهم برهم بשי پاتې بשי دوکله کله یو مرجوه مسله یو خارجي چې کوم جن اسباب او ازار د وجنه غوصه ګرځي راجست رہی نو دا قانون دي او بیا مفتي شکی سه دا ویلل مدارس باندې زکات راوړي مدارس باندې ځلې زکه چې دا مفتميمي غاریم دي مستوین زړي تحمل حملاتان کې راځي کنه تحمله حملتن ولي دياتو کسان ریسه کسان مدرسين ساتلي دي او داوی چې کوم کاله مصرف دي خرچې دن پړیا باندې لازم شو کنه شه ده اه چې کله لازم شو نه شو نو د دې محتضمینونو د مدرسینو او د طالبانو دا مقروضه غارمین کی راځي نو یا عذاب په مدارس باندې بلا شروع چرې جگند زکات ته اېستي او خبره صرف دجما خبره شو که جماعت تاسو په ټول پیسو جوړوي نو بالکل به خو به شته شو دا جوړیته او زکات به جماعت ورکوې نه فصيبه چې کی چې کی نو جماعت به جوړوي په ټولو او زکات خې دي د نور مساریفو ور کوي که یو څړې نه چیرنه په ټولو پیسو جماعت او نه چیرنه نو سره د زکات په پیسو جوړي بیا به سنی تیسب فاریزہ دا من اللہ دا فاریزہ رخ رہے ترم نرے پھر دی کیوں ملگتیا منکا وخیر دے خود دی کیوں زان لئے امام دی کیوں زان لئے امام دی کیوں زان لئے امام وقشی سبیل اللہ وابنی سبیل فاریزہ من اللہ والله علی ابن حکیم الله پیدا حکمتونو خوانګې اوس پوهشویته نشه ما خو تاسو ما شي ویلایې کزما خبره کوخښو کاخښوي به دیوال ته ولاي ما نسکو یو طرفه ته ځري کومنه یا وایم یا ییونه وایم څه پوهشي فواله زما سمګري سي سه. د مودودی صاحب خبره دا ټول زما عمل کوي مودودی شه هغه پرته کوي دا امام شربیز هم زما هم زما آ ګورې مول مولا فاجل او شو خلاص ده مسلم کده دا نشته مسلم کده دا خبره نشته او معاشه ګیره حاشیه او مسلم کده نماز کې نشته په مسلم حاشیه او حاشیه ایمان او د ایک عبد السلام د دغنه هغه نه او بدعت تینځو قسم څه کوي کنه هغه بدعت مغوی بدعت شرعي کې یو قسمي او نور قسمونه نشته والله ولیمون حکیم الاول په دې د خدمتونو روان دي دا یو بل مسله کوونه چیر بښو نو دا مشوره مسله د فقہی چې کنه نند کله چې د یو یو بل ته محتاج یم زکات لکه خپل روزي زوی خپل کنه دا جو باندې زکاتونه کیږي کتنا ولی دپمز چې чыګم نه هغه شته د تولد دی یوار شته د زوجیت وې نه کیږي رشتہ رشتہ د څی زوجیت نه څه شته او کنا خوشو توچره علا اسپر چېګم نه نه شته کیږي پاره شو د د خزې نفقه خواوند باندې واجب ده اخزه چيده خزه کمال دار و نو دغه خزه بیا کول خاوند زکات ورکول شي او الله ک اغه پر و دعاجره دي کوم اگر ک ایمان سے دغم نه منی دغه کید صاحبين مغد ده د امام رسول محمد صبوي ابو وي چې لکا خزه د خپل خاوند زکات یعنی اخسر دي شي خدا خوند دڅه دي زکات خسته شي ز عبدالالله بن مسعود خسته وجه بلچا اخراتي ورکه زکات غومله نه راکه غریب خلک غومله نه راکه عبدالنور و نه ناوې تر ما په امبراس او تو سلام نه تقوس نه کړې ز تعالی نظر کوم او په خپل لاړه او په امبراس دروازه کې وځي دا دلاش ته چې تلاشه زماده پره تقوس وکا وې ښا ددمو عايش پلانکې دا پلانکې دموایا نورال سرخ جون راغلي بیاغه زينب راضي الله حالتش <سؤال> دنه نگاره پیان باستان تا خبره اگه چه ده اگه چه زه نباره و کمیو زه نباره در عبدالله بن مسعود خزه و اگه تاوه چه دو صحابه دی که اگه تاوه چه دو صحابه اے لها اجرانی اجر و صدقه دی و قرابت یو خرابت مسئله شوه اگه چه خیرات و دو اگر تیدی وو پده ملنگ دو اگر تیدی وو خلاص وَمِنَ الْبَازِي ذِي مَنَاطِقَنَا الَّذِينَ كَسَبُوا ذُنُوبًا نَّبِيًّا قَرَأَ لَهُ سِكَّمَ رَسُلًا تَأَمَّرَ سَمْتَ شِبَادِرَ دِبَوَيْلِي أَوْ ذَا خَبَرُ كَوْلَهُ وَعُذُنُنَا تَأَمَّرَ سُنْدَاءَ خَبَرِ تَوَبْدِي عُذُنُ سَمَانَ يَوْغُ غُغَبْدِي مَتْلَب دَاحَ چا خَبَر قولوا يا اذنوا خير لكم وغضي خصن كده خبرو ده او ده شر خبر غوغ یقین په الله باندې کې پیغمبر او ځداري اطمینان کوي په مؤمنانو باندې باور لدی پو مومنانو باندی با رحمت اللی <سؤال> اللہ جنامانو محربانی دی دا اللہ دی طرح ندی مومنانو دی پارا واللہ جنام کسان دیو زر نظر زر رسی پیانبر اسلام دل اللہ علی محبو دی محبو دی در دناک دی یا احلی پونا دیو قسمون اخری باللہ دا خدای پننبانی لکم تاسو تا لیورزو کم دید پایت تاسو راجی کی راجی شدیونا لیورزو کم ستاسو در راجی کولو دی پارا تاسو خوشالو د والله الله جل شان هو رسول هو علیہ السلام و رسوله پیغمبر علی صلوات و سلام احق دعاده دی لایق دی شان یرزوه چاغد کی رضایت د هدی ما مستذیم رضایت الله واجب نه الله راضی شي پیغمبر راضی او پیغمبر چې راضی شنو الله راضی ده او ځکه نو مونږه چې کوم دی نو څه زمیر مفرد راولدل تک والله هو رسول الله و رسول حق دا دې لایک دی چې دوه ځګونه دا راځي کوي نو زمیر مفردو تراجل کا مقصد دا دی چې هر واحد راضی کول سره بل راضی کیږي پیغمبر چې راضي شي رسوله الله بر راضي چې الله راضي نو پیغمبر راضي دی خبر په زمیر زکا يا هر واحد راځل کا ايرزو كل واحد منهما ان قرومین لیکدای مومنان فشد دې چې کوم مومنان وي ورور او خور چې تاسو را شریک نه وي زکات را وایي ښا چې یو ورور ته د بل بل ورور زکات ور کولی شیخ خپل کور ته زکات ور کولی شي اه چې مال کې شریک نه وي پدې شرطه ستا سره په مان کې دا او څه نشته شریک نه ستانې څه نشته نو بيته پوسه ورته نو پدې کې هم دوا ثواب دي ايذو سره کوي قرابت علامه علامه یا جنہ پویہ اقنان خبره دادا مایو حاجی د الله سوچ خلاف کی الله رسول سره اقنان هغه پر ور د جانن د میشه وی دا شرم دی لوی یا ظلمات غونای دیږي بنا دکانو چې ناظر دی شی په جو خبر ورکړي د لنلا 5 مانځل د یو په څیرونکی دی او آیه ته ایستایو ټوکي مسخري کوي امر د پاره ده توبې زجر دی دا نه ځایونه چابه رسول الله صلی الله علیه و سلم چې کله تبوک ته تګا نه پدې کې هغه د منافقان هم کنا اوپرچپٹی به یو بل ته سپکاوي د چابه رسول الله بیانوي د ظالمانو او دا خبره ورکوي چې دار علوی د پچا کړی قیصر او کسرا دا وایي موږ نه پاره چپچا کسرا کسرا د دمو د ماته لږ کوله دلته د کسرا د کسرا خبرې کوي د استزاب یو کله چې ته دا خبره ویلې کوي نلعا قولو نا خو غبو اید آمناتک اینما کنن نخوضو الانرابو مخو غبشبوشتن توقر تقلیم کولی نخوضو مشغولتیه کولا نا لغولو بیم کولی مطلب دا جا توقر تقلی و غبشبوشتن قل تورتو ابلله ایاد اللہ پو كتاب بوری د الله په حکمونو د پیغمبر صلی الله علیه و پوری د الله په الله د الله پیاوتنو پیغمبر په پوری تاسو استیزا کوئ خو ما له مداشه ځو چې استیزا بالله کوي د الله پیاوتنو استیزا کوي د پیغمبر په سنتو استیزا کوي نو غټ کافر دی څنګه دې زړه کافر دی امام ابن جوزی وايي حازا دل ان الجد واللابهی ظاهر کلمه الجوکری سواون ځې زه ار د کلمې کفر کې کټوقي او کفرشیای برابر دي کپټوګو کلمې کفر دخلین راوته هم سره کاتل دي او کفرشیوس راوته هم سره کافر دي وې الله وای کنا لا تا تجروزې مې پښښویہ کنن تاسو کافرشیاستې بادای مانګم پس ایمان وروللونه الله صلی الله علیه و سلم کافر ده الله په کتاب او د پیغمبر په سناد ته استیزات ده ذکر مندایو ځکه چې ویله او مخکی او وخت کې چې څوک شه ادنان کار با نیوم ایستیزاو کنو سر یا سڑی کافر مستحب شی چکم دینو ایستیزاو کی کنن اگر چره غد کافر ده غیاتی دلیلشت ورسولی این کنتم تستازیم تاسی زاکو ان فان توفدل کمن دے معسیہ نا زاب ور کو بل دلتا بیان وبشہ جو چلی قانون دی مجرمین گناہگار المنافقن منافقان یا نصلا دیو هرکردی اللہ کو فنس یوم اللہ دیو پریغستال رحمتنا یکنان منافقان چیدی دا فاسقان وعد اللہ غج کا پیر کام کلک کلک فاسقوی خوادی دیو دا منافق عقیدوی دیگا نا یو منافق عملی و یو عقیدوی منافق غج کا پیر او منافق عملی چی دی منافق عملی دا چی پاسوک دې واډګړې الله مرافیک سړو سد پارا مونږه تاسو زنانو د پال کاچروونو لپاره اردو جهاننامه مشه به پدې کې یا حسووم د جهانم د لپاره بس ته لا نه کړې جوړه الله پاک ساجو دویو مثال کوشان راخ الکدیش مش ترشید قانون او اشد من کوه تن دیر مضبوط ساس نه په قوت او دیر و مال جمع کول کی او زمان دا ور دیرو فاستان تلو دی خلاقهم او غو فائدہ خستوا او سګه د دنیا کړو په خپل برز د دنیا باندې او تاسو هم پیدا واخذ تلل په خپل برخه سنچو غو پیدا واخذ او تاسو نه مشی به خلاقهم خپل پرواز د خپل برخه یاد ما نو چه چه او به برخل اخرت پر چې برخلا و کنه دا غو پرې واسه چې د دنیا پرخه او اخرت دنیا غره اخرت برخې چې کړو پرې خوستو بې خلاقین و خوستوم کللذی خازو اوې مشغول چې اکړه وا د جن په خلاف د ته امر په خلاف په شان ددارجه انې تاسو مشغول چې اکړه د په شان ددارو چې مشغول چې اکړه اوه وا جن باندې چا لګولیو تاسو باندې کل خوزل لذی خازو یا خوستوم کل لذی نا خازو الذی مزدر کل کل اللذی هم چند رمالتدی رازی یا کل خوض مقدر براو باشی نوزکه و خوض تم کل لذی خوضو اللذی اللذی نوکنه او کل کل اللذی پو ماند جامع سر لازی اولای کدن خل حبیطت برباش رامانون ازا یو پجول نوی آفر خلیت و اولای که همون قاضون دار جگر توانیانا ال خوضرون توانیان دیداخل اللہ میاتیمه یا دیوتا نگر آقلی نباول لجنا قیساد اخلقو خبر داخل کو چه مستر شوی قوم روح مادی و سمود دونه هيص قوم دادیانو سمود یانو او قوم دې درای اسلام و دایې مدیان ولو والمتفقات قالو لشی قوم در اسلام راغلو جو ته ترمران توجو تعالی سره نه دې الله ظلم قوم کې پېرو باندې ولیکن قالو ان کو سمع لیکن و پخو زار باندې پخو ظلم کوونکی بازه هم اولیاء بازه بازه ده بازه سکنون دستان دی بازه ده بازه دستان دی मा ਰ ਕੇ ਕ ਦ ਦਨ माਰ ਕ ਜ ਣਦੇ ਲ ਕ ਨ ਕ ਨਸਾ تم ਕ ਤ ਾ ورਕਈ يचੂਨਾ ਬਦ ਾਲ ਸਕ ਉਲਇਕ ਦ خلਲਕ ਸਹਾ ਜ ال الله سچی واده کړی دا د جناتو نو جاري بیلاد دا د نور نام شه وي په دې کې ومصاګین ان توي باخ استاخ استا زيونل تعال توسيد واره جنات دي د امشار پړګو زيوندي من الله اکبر دا الله عمل را داد ټول دنیا و رضوانهم ما مولي را زيادت الله داد ټول دنیا او مافيانه لوي دې ادر ليكام بیا مسئلہ دو جہاد شروع دا یا ایوہ النبیو اے محمد رسول اللہ مراتن مشرد دے قائد دے ارسو چوی جاہی دل کفار والمنافقین اس لکے ہم اغویٰ کی خطاب چاہتا ہو زکر قائد نبی علیہ السلامی السلام آو قیامت پر امیر تدا خطاب دے نو جاہی دل کفار جہادو برکار پرانو سرہ اغاک مشرد دے که یہودی دے که نصرانی دے کفار رام شو کنه کې او هندویو کې شګ دې القفور چا جهادو کې غټ کا پیر سرا غټ کا پیر سرا پس جهادو کو بي سيفي وسنان مفصلند درو باشي تفرير پس باندې پترو پغشو پترو غشو باندې توری استعمال واد کافیر پسر بانی، غش استعمال واد کافیر پسر بانی، مغضول بات رو باسا والمنافقی نامنافقانو سرا جهاد کوا پو مناظر بانی پر جبان منافق سرا دری قسم منافقانو خرا یو دلحر منافق ده یو بندوال دمدینی چکننن بندوال منافقانو او یو دمدینی و خاری منافق نو دا تاسا جپری خار کیوشی گی دگا منافقان خود ها؟ دو وجلو ناڈه او وجنو او بیا بخالق وچه ده اخپل ملگری وجنی چو وجنی؟ اخپل ملگری وجنی تانا؟ او چکم بار دیگا ناڈه او کابیرانسا چکم داغا که دا امرستا که ناڈه او وجل پرکار ده چکمزه او بیا منترناوضه که مڑی که واقلوزا لیه لکت سختیو کپلیو بای نارمی نارمی من کوا چووو کوا يالله وغلوز وغلوز غلظت وی کلکیدولتا مضبوطیاتا کپیر دپارا پولادیش دغشا وما وام زید وشیدو در پا جهنم در وبد دیولترو زید آ جهنم یحلی فون بی الله مو قول دیو تا چه من دا خبر کل کردی دا جو ویلی کلمان کفر و کافر شویدی اسلام راولونا وهم جو قش کردی و پاگت سبانی چه دیو حاصل نکلیشو كيسا دشوا دولة سكسانو يا دير يا كمنا فيقانا ديو دا إرادواء چه پيانبار السلام بانينا كا في عملا تويستا وجنوش فين نو درده پيانبار السلام بانينا وحيوش جدا سكسارا أغوطا چكلا خبره وشا قوي قصان بخلايك منغدا خبره چتا قدي ومانا کموجب بدن غیاب نګانی مگر دا خبره چې الله تعالی دا عمل درو کړی دی ته سموله داولاتو ور دی, دی پس ته میرا باندې سره فذیذ امر رضی الله تعالی و رسول او پیغمبر زموږ تقسیم د غنیمت دی باندې کړو فیتوب یک خیر لهم کچته جو توبه واشه دغه سیمهات کې نه اندله پاره دا, دا, دا, پا دا بدیدو پاره خیر وی وای تاولو کو جو مخواډه عذاب عذاب در جناب تو دنیا اخرت کې نشه جوړ پاره پزما خو ومنهم بعض ذی مناطقہ نما نسو دیا احد اللہ واذکر اللہ سرکتہ برکۃ اللہ تقبل مہربانو اسلام دولت من بڑے خیراتونکو او شبه منګرنی قانونا او فسیرین دلتاندغا شالابای مهاجرت جنها خوا خستری دا څه چا سره لګولې شالابار سره او شالاب امام په بدرینو کې وروړي بدرینو صحابه کرام کی او بدرینو صحابه کرام ته الله و ایرم له ماشي تم ستا سټ خوخا یا کاوین ستا سټ خوخا بی نو دعا دوی نه رب مفاسرین چې په دې ځګه خبره کړی دا هغه کم سوره نو وای جاو منافقین جا څو شیدل <سؤال> فلام ما تا منځي بخیلو سره چې الله ورکړي تا پخپله به روانه سره بوخلوک په دې باندې او مخ وړوله جوه مريض دي راز کوم چو من کرب ته جامه سم دي تیبانه فاک بو نفاق اور پسی که جو پسی منافقت الله پاک یا دې بخل په زرونه دي تر هغه وروزه پوره شد دي سزا څه شي به ما زکه په سبا دغه الله سره ما باغ څخه په سبا دغه چې جو دروولیو ایا دیو خبر نجی پوئی گینا انا اللہ یا لهم سر روما نجواہم اللہ پوئی گی دیو پپٹ رازنو بانجی و کارا خبر بانجی یا سر نمرا در پٹی خبری نجواہ خبسی رازن سر مانا سرے یا سر پزلی کی چکم پٹ کری نجواہ یا بل سر پٹی خبری کڑی مجیت اچوئی دوار بانی اللہ خبر جی یکنان اللہ پگئی ببانی پوئی دن کرے اللہ زینا کسان یل یا میزون عیب لگئی در بلق با حدید یهود در منافقانو اگر کسانچ عیب لگئی متویو نو باندی نفلی خیراتی کون کو باندی رغبت کون کو باندی متویو مانا رغبت کون کی خلق ایان نخلی ناخل, خیرات ورکون کی زیادی مینر مومینه دو مومینانو نفی صدقاتی پا صدقاتو کی اگر کسان چی نین یا گو مگر اخپل مویننه تو پوشیس تارا چی پیسی او دیو اگر پوری مسخری کئی سا اللہ دیو سرزاب ورکی اللہ پا دیو تا دو مسخرو اشتا دیو دو پرازاب دردنا کن واکرات سوا جنگ تبوغ دو پاک ارلاند چندوشو کنن تبوغ دو پاک چوشو نو اب عثمان نظر اور عطا چیدہ وی علیا نیت ایبلن بہ احلا ش وقتہ یا رسول اللہ فما سلوا خان شو فما بن سلوا خان سرج کلو <تصفيق> <تصفيق> د یې پیران ورځه تر پروژه د دې ټول په 99 یمه یووه او کله چې تاسو ته دا برکه ولر نو د دې کارا نه پخاتمه ده کیږي په پړه کې کې پکا او ظاهر کې آماده د مسلمانانو کول ځکه ته موناتق نومله جدا ورته د دې کاټر پر د شو او یو کا پیرش کمنه چې یو مه یهری کاپری یو د دادا شي بادي نه کاپری او او کنه د اسلام پوجامه کې د اسلام جره استه او هغه نور چې کمنه نو څه دی کارن کاپرو دښمنان چې د ماجاز من دښمن او د اسلام پوجامه کې جره استه اسلام زګو ته منافقوي دوه سوډه لري منافق څلري دوه سوډه لري هغه ته منافقوي کړم مزیر الاسلامي مبچنوں کو پھر وہ کہہ دا اسلا ڈمبر اسلام تے چن دی لانکو گا عثمان رجلہ حبیا او خلفوالی کلی دی جلال الدین سوت رحمۃ اللہ یو منوش کی اگر نہ سو خوان پیشڑی دریس او دا کم یت نہ سو خوان پیشڑا نہ سو خوان او درنگ چرم دنو سلاقی پیشڑی دی سلاقی میہ توقیا آیات دو او دوہ سو کی پیشڑی دوہ سو کی یو کی چ دنو چلبی روپے جڑی گن دیر چول جڑی گن ہا دین عبدشدی سے جڑی گن او دا چې کله دا خبرو کړ په پیغمبر سات والسلامو فرمایل ماذر عثمان اے عثمانا الله جن راضي شو ماذر عثمانا عثمان ته بازار نه لسی ما عمل بعد اليوم دین پښته څنګه عمل عثمان کو نو الله تو بده نه ناراضه نه مطلب دا دی چې عثمان صاحب نه الله دې شکار نه اخلي چې هغه سر الله ناراض شي ایک بہت مترو بذات کیا تا دا څه شي ده ها غلطه خبره که بذات اثر کړی نې کهو هم کی نو الله ته طغاب راځي چې نيشنه وکاد نو دې باندې تا نوږه دې یې اقارته وګوره دې یې اقارته وګوره ابل چندن باز دوه دوه شهر ورپسې ور وې چا دې دا چ دobre مشور کوله تا د شاوچ پديام ته تا ته څنګه زنه شیخ کاری شرمیدله اغه د اغه د باندې لګو او چا چې ډیر بور کو اغه باندې اعتراضو المتوینن منو مومنین فی صدقات الله وې د شې مناطقه نامشته است استفیل اللهم او تاسو استفیلو با کنه که با کنه غواډه کنه غواډی هم این تستفیلو دې ته امر این مالی سے پالفیہ کی لیے کلی دی دی تا امر د سوی امر التسییہ کہ بخانه غاڑی او کنا غاڑی نو یو شانته کہ بخانه غاڑی اویا کراتہم بخانه الله تعالی کی زائل کراځوګه بیا نن بشک جو چھکا فرو کفر کڑیو بللہ پخدای بانی پپیغمبر بانی واللہ لا جل قوم الفاشقین اللہ تعالی نہ نصیق قوم فاشقان او تائش کلا فریحل مخلفونا خوشاله و كرهو جو بدغني اي जाहिर چي ياد چفل مال شرا کو زنسر د الله پلاركي وقالو دي بوويلي د ناس کا خلق بداويلي لا تنفرو مزه مزه گرمي دا فيل حري څه شي دا غرمي دته کمیه شي جون جولای کې جولای کې ګرمه ورځ دي نو کل نارو جهنم مشد او حر را د ویل جه پرې کې مزه کل تو تا نارو جهنم او د جهنم مشد او حر را چې سخت ګرم دي لوکانو یا قوم کښه ته جو کوې دلیا کفوې دلې دی وبوي چې ګم دن داسره دبا دا لوکانیا قوم ولیا کو خندا جوړ کیټوک تقلی جوړ کی لکھ سکتے ولیا کو کثیرن جرا بڑیر کئ کخې منافق دی اوس په دعا به ورځو جن کی وخان دی ټوک تقلی بکې خو شو زلا نړم درنه و مړه ودالي وجی دی په درنه کی ځان وځی دی پری پنځال کی ګرځی بساری کو شای ولیا کو کثیرن جرا بڑیر کئ جزا انداز راو... راو تا جو جو ماري تشلو تا تا كلا كتو واپس राव ताव वापस रावले नपय वडाला तजु नफास्तादन बिलखुरजो तनी जोदो गायची बूस मुमंत्री राव सुचनेस او منت مالو سياسي د غیرتا بلانت کوز جرمه کوي زم ما په مدر چی دشمن دښمن سره ولې تاسو راځی شوې پکیناستو باندې اول زله فاکو کی نه کی نه مال قالیپی د رضوان سره کی نه تخزو سره د خزوस्कार دار ریکارڈ کیتی نستره خزو کار سره سو کو کی نستره نو د منافقات تام کو کی چی نه تام ستیک کی چی ما ویلو چې نو ساوخان ذکر چا زگر کری تاریخ اللہ <سؤال> کا ار رحیم دا نقل <سؤال> کرے جا ار رحیم قل <سؤال> مختوم تاریخ دی پوینوشی دا مبارک پوری سے عدر رحمان دے بلیو دے او مشور تاریخ کتاب دے اوی کیام دا زگر کرے او کم دیکی سوا آزگر پوری او پنا نا سوا پوری تیر سا میان او نو وزیت زیات اسونه شوم سه شو کنه مونږ یې څه ولا تصلي او مزمک والا حجن کوئی چابانی میں امدنہ مات چمری شابانے چری ولا تقوم وجدت دي قبر باندې دو دعا دوا پارا قبر باندې سړی کله کله وځی او دعا کوي کنه به قبر باندې وجیدل اولاد کو تکو دعا شته و کنه شته او شته صبح دی شتا پیغمبر صلی الله وسلم بکله بقیت توت لاش په قبر ته و دعا بو تکولا او په خدا به شکم دغه غټ سړی وی او دغه چې دعا کوي ما په کې بلا اگر تا بدلاس ننی شیو ایداس کنگانم کراہت سرد دیشنو جایس خودی ام اکرو دیشنو اول ایداسی تظر دگا مالو میگی چی دینا وادی دی ملینا وَلَا تاک مالا قبری